Irungo Euskal Jira azmintzatuko gara orain, berrogei urteak ospatzen dituelarik aurten besta bereziunek, e, ba Irunen e, izango dugunaren berri izan nahi genuen ez, hemen baitugu gurekin amaia lera manterola e, Irungo Euskal Jira elkarteko lehendakari orde kaixo. Kaixo. Berri urte betetzen ditu jaiunak. Mm -hmm. 1978garren urtean hasi zen besta berezia ospatzen. Eta Aztepaneko helburu berak betetzen dituzue gaur egun ere? Bueno, pentsatzen dugu festauia errotua dagoela honezkero, baina bere garaian e, pentsatzen dut lan handia izango zela frankismo garaian, bueno, frankismoa bukatu berririk, ba, pixkat euskal folklorea eta euskal oiturak, musika, dansa, e, bueno, nahiko galdu egongo gozien irunen eta orduan lan egerra ingo zuten. Bueno, ja, badirudi gazteok edo umeok eh, beti bizi izan dugula eta etzaigu iruditzen hain raroa, baina bueno, beraiei esker daukagu daukaguna eta, eta hori ez daki helburu berbera dugun, baina ilusio ba, bai behinzat. Bai e, festa hoek bilatzen duena ere, e, beste giroan noski euskal ohiturak tradizioak e, gogorarazztea ezagutaraztea izaten da. Bai pixka bat Euskal kulturaren arlo txikia hauez, bonklorerena, ba, pixka bat e, gurera ekartzea, askotan e, gaur egun ba, bueno, ba, globalizazioari esker, mundu osoko musika eta dantza ezagutzen dugu eta ederra da hori, baina gurea bueno, gure bat ere gorde behar dugu, ez? Edo gure belaunaldi berriei hori ere erakutsi behartzaile, eta, bueno, beti bada zerbait egiteko. Bai. Arro guztitan, gastronomia dela, kirola dela, uhum. musika, dantza? bertsolaritza, bai, bai, bai. Hori, e, goizetik, ja, e, txosna irekitzen dugu, txosnan txistorra egoten da, aurten taluak egongo dira, arratsaldean sardinak ere bai, hori e, bueno, gastronomi aldetik, eta bueno, edateko bus, zagardua, ardua e, bertxolariak, irungo, e, irungo bertxo eskolari esker, ba, inoiz ez dire falta izan, urte gogorretan ere, ekonomikoki gaizki bilik eran urte horretan ere horregon dira, eta bueno, ba, berdin jarraitzen dute, bai oholtzan, aurten ere Urdan ibian eta anakatik ibiliko dira emanaldi txikitxo txobatzuk egiten, trikitilariekin batera eta bueno, ba, gauza gauzaiek beti eskertzekoak dira. Eta nola ez, badantza musika desfilean zehar. Ba, iritzen mazitzen zuen, gitara oan gara, yeah. e, oi bezala, larun bat izaten da egun e, indartsuena baina bezperatik, e, mm -hmm. ez da, azten duzu, e, animazio. Bai, beti bezperan, e, bakar bakarrik egiten zen e, kontzertua. Bona, bueno, urten pixka bat nahi izan dugu eta arratxaldetik ja umentzako gauzak prestatuitugu. Orduan, arratxaldeko bostetatik bederatzietara gaztelupuzgarriak egongo dira, eta seietatik sortzietara jolasak, bera jolas batzuk, e, Santiago de elkartearen laguntzarekin. E, bueno, gero danola, es, eh, bueno, Gerochozna ere egongo da, nola es, janta edan beti. Eh, dira arte. Eta kontzertua bandaren kontzertua urten, haiko e, dantza taldearekin edo bueno, e, aiko, talde ezaguna da, erromeria kantolatzen dituzte eta pixka bat nahi dute protagonismo herriak izan dezala. Ordan ez da aulkirik egongo, ezta ikuslerik egongo, baizik eta partaideak. Espero duguna da jendea dantzatzeko gogos etortzea eta bueno, ba, animatzea eta geroia larunbata egun, egun importantea, ba, hori goizeko bederatzietan hasiko da festa, e, txalapartarekin. Berriro ere umeentzako goizean zeharre Gaztelupuzgarriak egongo dira urdani biha plazan, txosnare bai, artisa utza postuak ere bai, errikirolak, lehen esan dudan bezala bertsolariak, dantza eta musika, eta, bueno, eguer dian, e... Eguerdian bazkaria, baina momentuz, eh, azken urteuetan bazkari hori eskaintzen ari gera bakarrik musika ta dantza taldeei, ez dagoela herri bazkaririk helburua da aldugunean berriro berreskuratzea ohitura hori. Gero arratsaldean, e, desfilea beti bezala 6 baina jakin dezala jendeak nahi badute gurekin eh, desfilearen hasieraraino etorri, ba 5takin guruan aterako gerala San Juanetik, txarangarekin eta trikitilari taldeekin ba, hori musika hoz eta pixka animatuz, kaleak animatuz. Eta ba, bueno, ba, desfileagutxi goraera zeietatik sortzietara. Sortzietan e, urdanibia plazan sardinak egongo dira, e, bandak joko du betiko ba, bueno, ba, agur jaunak eta gernikako arbola jaiari as, e, bukaera eramateko Eta gero ja, kemenek e, erromeria sortzit erdietan edo eta gauekoa marretan kontzertua izango dugu. Azken urteetan ez da kontzerturik egon, baina berriro ere apostua egin dugu berrogei garren urte urren izanik, eta bide batez taldearen kontzertua izango dugu. Beraz, jendeak ba, gogotxuet hor da dila. Bai, bai Nuski, mm -hmm. eta zaztuko dugu ere, desfilean gurdia ikusiko ditugula, eta mm -hmm. beti ere e, baten inguruan, e, bapaindutako gurdia horiek izaten dira? Bai, e, bueno, Garai lanbideak, e, ohiturak, e, baserr izarrak askotan baia bota egin dituzten baserri batzuk, Irungo baserri batzuk ekartzen dituzte gogora, ba, pixka bat bueno, ba, gure aspaldiko usadiak. Hori da gaia eta bueno, ezin ditut esan bakoitzaren gaia zein izango den baina be ba, konbidapena, Goizean eguerdi bueno, partean ekarriko dituzte gurdileak plazara eta horregongo dira ikusgai ordu biak arte, irurak arte ikusi nahi dituen arentzat eta geroia desfilean noski ba, berriro ikusiko dituzte, baina ja mugimenduan. Zenbat gurdizaten dira? Amar, aurten amar izango dira, bai, betiko puru aldatu zuz joaten da, baina amar. Elkarte, herriko elkartek ba, parte hartzen dute? Bai, eta, bueno, e, parte hartzearen arabera, zenbat eta zarragoa izan ba aurrerago doaz, e, ordena beti, ba pixka bat e, beraien e, e, historiaren araberakoa da. Orduan aurten berriena dugu usteut foro 21ena eta a, landetxa iaz sartu zen. Orduan aurten landetxa izango da azken aurrekoa eta azkena foro bat. Eta bueno, pues espero dugu horen urtean gehiago animatzea. Eta horregongo dira, bukaeran. Bai, eta urtekariari behatuz, beti ere esango dugu Endaiako Euskal, besta baina azte bat lehenago izaten dugula irungo Euskal Jira, eta hartu enmana bat dela, ez? Bai. Desfilean ere, eh, ba, irunen Endaiako gurdi bat ikusiko badugu ondoko astean Endaian, irungo bat ere izanen baita. Bai, hala da. E, gure kasuan, hendaiakoa beti izaten da lehen da bizikoa edo lehen bizitakoa, bigarren auzteut joango dela desfilean, Eta ba hori ba irungoak erean egongo gera 8 egun barru mm -hmm. beraien desilean bai. Batzutan kointzitu izan du justu urrengo egunean. Gurearen arabera guk batzutan atzeratu egiten dugu bigarren larun batera oraingoan ez, orduan aste desberdinetan izango da. Osongi. Ba 40 urteak ospatuko dituzue zorionak eta urte askotarako esango dizugu eta alere bukatzeko hitz bat e, Satur Ibargoien gogoan hartuko baituzu aurten. Bai, zoritxarrez azken urteetan Beti daukagun norbait aipatzeko edo beti joan egintzaigun norbait dago eta bueno ba urten hain ba, maitea genun sa, Satur joan zaigu Satur bueno Saturrek bazeukan bere adina baina egun hortan Iñakik prentza esan duen bezala gazte batek baino gehiago gozatzen zuen eta bueno egon beti bere soinua jotzen hasieratik asiera, euskal giranen hasieratik egonda batzordean eta bueno, ba, faltan botako dugu noski Baina badak bera, eh? non baite gongo dela eta horre gongo da gurekin. Ba, Orson gila meia guzti honekin gelitzen gara eta aipatu ere eh? e, egitara guan berrizateko edo egiten du zen lanaren inguruko informazio askuratzeko badela aukera ere e, internetek web gune bat baitu mm -hmm. zuen. Hori da, irubbikoitz irungo euskaljira.com hori da webgunea eta gero gogorarazi ere badugula argazki lehiak bat Argaskileiak eta horren oinarriak webgune horretan daudela eta bueno, animatzen ba, zaiztuzte u dantzariak espazerat, ba beintzat, eh, ba, beste modu bat parte hartzeko festan. Asan guri eskar. Zuri. <laughs> come artean, keep the light burning hazmakitori pali mere manta peadi hazmakitora tinjo de yaraba tea por saber si da to tren como need to vibe anogena manta pea yara pintura poderosa chiquituarca yan samole manta tea solele estando un